Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf, vi som är i studion är Viktor och Jan idag. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna, då kommer man till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö om du vill ha kontakt med oss här det är vi varje onsdag mellan 19 och 21 sökrast. Annars får du ringa vårt lokala telefonnummer 040 611 -88 82. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti i övriga landet för du kan ju som du vet lyssna på den här sändningen också i efterhand. Då går man in på www.kommunist.se då, men vill man ha kontakt med partiet i övriga landet så går man in på www.skp.se Där finns i och för sig länkar till SKP från Radio Kommunist. Då på SKPSC där kan du också nå vår tidning riktpunkt, det är en bra tidning passa på att ta en prämration på den, jag såg idag att det har kommit in två stycken nya prämranter på den så det är, är en läsvärd tidning och en nödvändig tidning för att förstå den politiska kampen, inte får att förstå det det är många som förstår den ändå men den ger ändå att alltså, ta upp de saker som är viktiga att, att kämpa för och kan ge motivation och information om den politiska kampen som man kanske inte annars känner till så därför är det bra att ha en prämovation på den tidningen riktpunkt och den finns, den kan man prenumerera på på www.skp.se och sen länkar det vidare därifrån Jag sa inte telefonnummerna till studion, de är 040-43-70-70 eller 040- 43 040 040-43-70-71 för er som vill vara med i programmet har frågor att ställa eller vill vara med och diskutera någonting annat vi tar upp här på radion. Vi är öppna för allting. Har du synpunkter så kan du också äh, maila in till Radio Kommunist E-postadressen står där på äh, vår hemsida. Om du har frågor som du tycker vi ska ta upp så är det intressant. Där kommer en hel del frågor in. Men har du också frågor som bara skicka in dem dör så tar vi upp dem om du inte har möjlighet att ringa eller vill ringa det kan ju vara lite svårt att ringa från övriga landet när man inte hör direkt direktsändningen direkt vi får se om vi kan lösa det problemet i framtiden med den nya tekniken och den moderna tekniken med internet så ska det inte vara omöjligt och, men vi ska börja och prata om arbetslösheten som vi alltid börjar med. Och den alltså det är inte mycket egentligen att prata om eller hur det är det naturligtvis för naturligtvis måste frågan om arbetslöshet alltid hållas aktuellt för det är trots allt en av de mänskliga rättigheterna som kränks i Sverige därför att enligt paragraf 23 i FN-stadgan så har var och en rätt rättigt arbete för sin, ett fritt valt arbete till och med för sin och sin familjs försörjning och jag menar, det står alltså en halv miljon människor idag i Sverige utanför den ordnariga arbetsmarknaden som alltså vill jobba, som har anmält sig till Arbetsförmedlingen och är arbetssökande som vill jobba men förvägras den rätten Många har ju naturligtvis gått arbetslösa länge och man gör egentligen ingenting av Jag tror att det är så att kapitalet har någonting som man kallar jämviktsarbetslösheten och det är när då löner och inflation och arbetslöshet stämmer alltså tar man, eh, använder man människor ställer människor utan försörjning för att kunna hålla alltså, så kallade inflationen och lönerna på en viss nivå och det är ju naturligtvis att man vill hålla lönerna mer med full. Alltså om, om alla har ett jobb så är det ju lättare alltså, att lönerna stiger om någon skulle behöva då en, en arbetare för något, kvittar vilken brand så är det ju naturligtvis lättare att bära en löneförhöjning. Men det har kapitalet löst med att låta en halv miljon människor stå utanför arbetsmarknaden. Det är ju inte så alltså att um det är för att vi har ett sådant system det så kallade marknadsekonomiska systemet eller kapitalismen som vi kallar det för för den, den har inte behov av alla människor när produktivkrafterna utvecklas så går det väldigt mindre människor för att producera de rikedomarna som de anser sig behöva hade det varit så att vi skulle tillfredsställa alla samhällets behov som man gör i en socialistisk ekonomi, eller i en ekonomi som inte bygger på barbari, då är det ju så att då har alla en möjlighet att arbeta. Därför att vi vet ju att det finns många behov i samhället som skulle kunna tillfredsställas genom att folk istället för att tvinga sig arbetslösa fick ett arbete. Ungdomsarbetslöshet som idag ligger på nästan 30% den kommer förmodligen till att stiga de närmaste veckorna nu på grund av alla ungdomar som lämnar gymnasieskolan och kanske inte vet riktigt vad de ska göra heller nu, en del kommer ju förmodligen till att studera och läsa vidare på universitet och sånt. Men kanske man vill jobba eller försöka få ett jobb under, den här, under sommaren i alla fall. Och kanske under det närmaste året. För hur det än är så har man gått 12 år i skolan. Så kan det ju naturligtvis vara skönt att ta en avkoppling och, och kanske göra någonting annat. Ett års tid eller så. Men det, problemet är att det finns inte bra möjligheter för dem, trots att allt vad man säger om att man gör för att lösa frågan om ungdomsarbetslösheten så är det egentligen bara en droppe i havet. Vi ser i Malmö till exempel, och här i den här regionen där går många ungdomar som helst arbetslösa, jag tror det är 4 000 ungdomar här, går här nere i södra Skåne eller i, i den här regionen och ändå så liksom så lätt om en så och, och ordnar man kanske i tusental eller tolvunga platser och det innebär ju naturligtvis att det trots allt är många ungdomar arbetslösa några partier vi ser de borgerliga partierna tror att man ska lösa det med någon form av lärlingsplatser det är ju naturligtvis en, en uh, illusion man försöker skapa man försöker ge intrycket av att ungdomen inte vill ta, vilket jobb som uppsummer man påstår oss att ungdomen är skiltrött därför behöver man ha inrätt. vissa ungdomar är skoltrötta därför behöver man inrätta så kallade lärlingsplatser och det ska ju naturligtvis vara jobb som är billiga arbetsköparna ska väl helst ha dem helt gratis men de ungdomarna ska ha sämre betalt och det kan jag förstå att man inte har fullt betalt så länge man inte kan utföra ett fullt jobb under tiden att man lär sig och, och utbildar sig det, det är ju inte så, så konstigt det är ju för sig men det här är ju ett sätt alltså att tvinga då ungdomarna kvar är, äh, egentligen i. I en viss skrå eller en viss bransch eller ett visst yrke hela tiden därför att samtidigt som man satsar på en sån yrkesutbildning så låser man ju naturligtvis fast om därför att man har ju tagit bort möjligheterna nu att läsa uppbetyg eller läsa på komvux eller man har inte tagit bort det helt dåligt men i stort sett är man på väg att göra det. Alltså det ska inte vara möjligt att om man har gått ut skolan med lite dåliga betyg och man har inte den studiemotivationen när man är 19 år när man lämnar gymnasiet så ska man inte ha möjligheten att på Komvux sen läsa in då för att kunna skaffa sig högskolekompetens. Och det innebär ju naturligtvis att man vill lösa fast de ungdomarna där i ett yrke. och om man ser då till vad de har sagt, tidigare, att vi måste vara flexibla, vi ska vara beredda att flytta på oss och vi ska vara beredda att ta vilket jobb som helst vi ser ju hur de behandlar de sjukskrivna, alltså de är är man sjukskriver mer än sex månader så ska man ställa sig till arbetsmarknadsförfogande och ta vilket jobb som helst det, är ju naturligtvis, det, blir ju, det strider ju egentligen mot det de nu försöker genomföra med det där lärlingsplatsen för då har ju inte människor den kompetens de kan vidareutbilda sig och, och, och så framöver och, och det är ju naturligtvis borgerlighetens gamla filosofi de tycker att alla utbildning är alltså utbildning för de som är avsedda att arbeta som de säger med kroppsarbete menar man då i synnerhet de, det, att utbilda dem är ju att kasta perlor för svinen påstår påstår de egentligen det påstod de redan på 1800-talet alltså att det skulle till och med försämra att arbetande klassens löge om du fick för mycket utbildning för det skulle ställa till problem för dem det är klart det skulle ställa till inte det skulle inte ställa till problem för de arbetande folket men naturligtvis skulle det ställa till problem för över, eller för de rika för kapitalet och borgerligheten därför att det är naturligtvis lättare att dopera folk med till mindre utbildning och bildning man har till lättare är man att dopera och lura och det är det de vill ha tillbaka, en arbetarklass som är följsam. När de vinkar med fingret så ska arbetarna stå där och, och vara beredda att utföra alla deras order. Det är en sån arbetarklass borgerligheten och kapitalet vill ha. Men det är det vi måste vägra och bli. Vi ska fordra rätten alltså att lära oss allting egentligen. För vi ska en gång ta över samhället och då måste vi naturligtvis kunna allting alltså de här ursäkterna som man anvisar till, till att folk inte, kanske har lite svårt i skolan eller vad det nu är för någonting. Alltså man ser ju väldigt tydligen en form av individualisering av problemen egentligen. För det kan man egentligen säga just det här med att ta fram också massa att ungdomarna, man, går inte till, man tar inte ett samhället ansvar och säger att vi är inte förmögna till att skapa arbete i samhället trots att ni har röstat på oss att vi ska göra det. Utan då påstår man liksom att det är den ena är fel och den andra så och så vidare och så vidare. Självklart har politikerna ett stort ansvar att skapa arbete. Men sen, jag tänkte just på, jag tänkte vi pratade på vägen här när du berättade ju att det var ju byggnadskongress. Här har ju också fackföreningarna en stor roll att spela egentligen att fackföreningarna borde trycka på mycket hårdare egentligen vad de gör. att Så här, att vi accepterar inte den situationen som finns idag, att det finns en halv miljon arbetslösa helt enkelt. Utan det, det här ska vi lösa på nu och det ska inte behövas gå genom någon form av eh, valrörelse eller <laughs> något sånt utan det är oavsett vilken regering som sitter där som ska lösa de här problemen. Alltså. Men det är klart, har man då inget intresse av att lösa dem om man vill ha ett, om man ska kalla det ett och på det viset, så då blir det ju svårt. Men då ska man heller inte komma med den lögnen och påstå att det är folk som är lata och sådana som inte vill ha arbetet. Nej, alltså det är, ja, byggnäs, kongress. jag har hört en hel del på den kongressen man är ju intresserad eftersom man är själv är så kallad gammal byggnadsarbetare och, och det är ju rätt så där tog man bland annat upp det om lärlingarna för det fanns en i eh, på byggnadskongress som krävde alltså att vi all upp offentlig verksamhet så skulle man eh, bereda lärlingsplatser också det är ju så alltså att många nu alltså byggnadsarbetare en gymne, gymnasial utbildning det hör mig redan mest känd i Möledalskolan de som ska bli byggnadsarbetare jag går på Möller jag vet inte, där finns kanske en i Rössland finns i Trelleborg i alla fall och så. men problemet är att det är en hel del elever som går men där finns inga lärlingsplatser de kan inte få ut dem på några lärlingsplatser där är, därför är det väldigt många som hoppar av alltså den bygglinjen just för att de inte får praktikplatser har ingen möjlighet alltså att komma ut och då fanns det en motion som innebär alltså att man skulle kom alltså all offentlig upphandling skulle innebära att man skulle i den upphandlingen från alltså samhället skulle ställa krav på att man ordnar samtidigt lärlingsplatser över de ställena när man handlar upp byggnation. Men det får man alltså inte lägga för. Ej. Det lägger EU och säger hej så får det en um, alltså man får inte ställa sådana krav för upphandling. Utan det ska vara det billigaste alternativet som som gäller, och idag i, i är anbudserfrågan för det har inte finnas någonting annat än just själva byggnadskivningen, så är ju Katin stoppar lärlingarna inom byggnad i alla fall, det är säkert så inom många andra områden att komma ut på en lärlingsplats det borde Folkpartiet som påstår att de ska ordna lärlingsplatser, har vi ju tankar, de har ju till och med en minister i kabinettet. Och, och, men det beror om de som säger troligtvis inte om. För då är det viktigt propagandan. Men de säger inte på verkligheten hur den är. Alltså, när, när lärlingarna som finns idag inom gymnasieskolan inte kan få lärlingsplatser hur kan man då tro att man kan skapa nya andra lärlingsplatser. Mm. Och framförallt också, när samhället inte ens en gång har rätten att ställa krav om att det ska vara alltså man, man tar egentligen bort inflytandet för hela samhället alltså det, det här är ett väldigt tydligt exempel på vad det är som man påstår är den svenska vara den svenska modellen inte existerar egentligen för här har vi egentligen en, en form av byråkrati som ligger sig i avtalsfrågor i Sverige vilket är en, en helt klart och tydlig anledning till att vi inte ska vara med i den europeiska unionen. Jag läste en annan intressant också motion som kom från Gästrycksland. Det skulle vara att intressant arbete som jag skrev den. Det gäller om 60 timmars arbete. Så där var man tryckte på väldigt mycket på i byggnadskongressen att man skulle genomföra det här. Men då, där svaret, det var ju liksom inget svar från en sån här man, alltså från förbundsstyrelsen då. Och svaret var ändå intressant för här går man in i det här med att, ja men man måste var försiktig för man vet inte vad det kostar och det kommer att kosta, det kanske blir dyrt och så vidare Det finns en kostnad alltså det är också en, en liten märklig tankegång som jag också tycker kommer från just fackföreningsörelsen idag att jag menar, det är ju inte Byg, alltså byggnadsåsikt äh, inte vad det ska kosta eller något utan de, de, ska ju, de ska ju företräda sina medlemmar och de ska ju företräda att folk får inom bygga, alltså, inom byggsektorn ska få arbeta Här har man ett konkret, ett konkret beslut det är 7 timmars arbetstid för fem dagar i veckan med siktet på 60 timmar det är ju samma som vi har i vårt program jag har en vågkänsla om vem det som har skrivit det på men äh, så, så det, det är ett rätt budskap men då, då borde ju alltså Alltså den här förbundsstyrelsen tar det, alltså säger ja till den. Men ändå så går man på någon form av kompromisslinje. Man vill inte riktigt säga nej till den för man vill inte göra sig impopulär. Nej det är riktigt men det är, alltså, när den kommer, det är avdelningarna som har motionsrätt så den kommer ju naturligtvis från avdelningen i Gästrekland som har antat motionen som snäget. Det är klart alltså sex timmars arbetsdag det kan höras väldigt mycket men om man betänker då att vi har en halv miljon människor arbetslösa hur många timmar för dem alltså... Det, det är ju ganska många som står utanför arbetsmarknaden. Alltså man, om man hade sänkt arbetstiden till sex timmar så skulle vi inte förlora, förlora så mycket produktionsbortfall som vi förlorar genom att låta en halv miljon människor för sin arbetsdag förkortad med åtta timmar för det är det det handlar om naturligtvis produktionstiden produktions skulle bli större om vi låter en halv miljon människor komma in i arbetslivet också så det, det är ju naturligtvis alltså det med kostnader och sånt för det är ju ingen påstå att vi ska kasta dem på soptippen eller låta dem halva miljonen arbetslösa gå ut för ett stupan. då får de ju säga det om, de, om det är det de menar. Men, men alltså för samhällets del så är det billigare. Och vi får mer produktion om vi kortar tiden till sex timmars arbetslag. Det är klart, det kommer att kosta de rika profiter. Alltså den procenten i Sverige som höger större delen av Sverige. Och det är, är inte den som byggnad ska arbeta för, utan Nej, I'm radio kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöf. Vi i studion är Viktor och Jaron. Telefonnumren till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 ni hörde Björn Arselius under Sions kalla Stjärnor. vi ska ta upp om Palestina och Gaza eh, men det blir i nästa block vi ska fortsätta lite grann det ska vi ta där eh, Viktor sa ju att eh, motionen om sex timmars arbetsdag från, eh, kom från Gästrikland och han har anat vem det var som låg bakom det det är så att vi har en fackligt aktiv kamrat i, i i han är till och med vårt partis fackliga sekreterare, Lars Lomberg. Och det är klart, att alltså, han har. Det finns ju andra kommunister i facket i Gästrikland naturligtvis. Så fall han, just han har skrivit det, det vet jag inte säkert, men... Var i fall så är han vårt andra namn på riksdagslistan också så vi hoppas vi ska få ner han en gång här till studion här eller han kan vara med oss på telefon i Radio Kommunist och då, då finns det möjlighet att ringa och ställa frågor eller maila in, in fråga. men vi ska gärna, inna, innan vi går in på Palestina och Gaza så ska vi ändra en liten kort stund åt eh, sjukvården vi hade ju mycket upp om sjukvården förra Förra fredagen, då vi hade vårt första namn, Jens, vad fan hittar han? Kim Jensen. Kim Jensen, så är det. Han hittar inte Jens. Kim Jensen från Helsingborg. Han är vårt första namn på landstingslistan i Skåne. Och, och han berättar ju hur kommunisterna säger på sjukvården att vi skulle följa sjukvårdslagen. Alla skulle ha rätt till en riktig vård och, och det, det ska vi det, håller, det är inte så att vi vill på något vis ändra det utan men vi, vi vill fortsätta prata lite till om sjukvården för Victor hade upptäckt en del saker som han tyckte var väldigt väsentliga jag har också en, en del och det är för att ytterligare förstärka och stryka under vårt krav om ägandet alltså om privatisering av bolagiseringen Ja, det har kommit eh, en artikel eh, i Börja Skån, Skånska och Sydsvenskan. Det handlar om, man har gjort en undersökning visst, i regionen, vem som är den minst eh, populära. Och det visar sig att det är bottenbetyg för alla regionsråden i Skåne mer eller mindre. Så man kan sätta fem och sen så kan man komma till hur många minus eh, som helst i grundbotten Och det går väldigt dåligt för eh, i praktiken allihopa. Och, och då vill artikeln, och jag läste också en ledare, jag tror det var jag tror för och så, och de ville få det någon, att det var ett marknadsföringsproblem. Alltså. Det här handlar inte överhuvudtaget om politiken som man för genom regionen. Alltså man tror folk är så blåsta i huvudet så att, de inte, att de inte förstår att den politiken som man har fått, fört nu är ju den sista. Alltså man har kunnat läsa i tidningen gång på gång. Man har kunnat se på nyheterna. Man har kunnat folk olika organisationer som har utdelat flygblad. Och det finns till och med eh, någon från, någon, något nätverk som har startat att ta upp just för de här frågorna. Så det har ju gått så långt med sjukvården att den i grund och botten är eh, svårt att säga om den faktiskt fungerar. Och, och det är ju inte bara sjukvårdspersonalen på den lägsta nivån som säger utan vi pratar också om eh, läkarna på det och så vidare. Så att, att man har fått ett bottenbetyg tror jag överhuvudtaget inte har någonting med marknadsföring att göra utan det är faktiskt att folk förstår att den politiken som man har för sig i regionen har ju varit totalt värdelös. För att eh, landstingets stora grejer är just kollektivtrafiken och sjukvården och kollektivtrafiken har vi fått känna på ju nu när det var kallt och ute hur, hur bra den fungerade när man skulle resa runt här i Skåne. Där var tågen så stilla och det inte fungerade. Så att det, det är en märklig argument man för liksom. Alltså, man, man tycker ändå att inom in form av analys så borde det ändå finnas kanske med att det kan vara så att de som röstar i valet kanske inte tycker att det är om man har fått en tillräckligt bra politik för sjukvårds- och kollektivtrafikspolitik. Eh, jag vet inte vad du säger, ja. Jo, alltså jag, det, det är rätt. Det, det, nej, alltså anledningen jag vill ta upp det, det är ju ägandet och, och sjukvården och den privatiseringsvåg som som sköljer över oss nu, alltså det, det har både oppositionen och borgerligheten gjort men Centerpartiet är väl de som är mest eh, fräckaste överhuvudtaget egentligen eh, nu är det ett parti på utövande för det är inte så många bönder kvar så eh, förmodligen eh, kanske eh, försvinner det men på, der, eh, på, der, på en av deras val som de nu kommer till att lansera i östet, det där står det på Centerpartiets fler företagare i FOPAT-tofflor. Alltså, och så illustrerar man en bild av sjukvården. Alltså med två sjukvårdorskor i fopat Jag hoppas alla vet vad få tofflor är. Det är de där De är ju ökligt och att Och, och, det, och det, det illustrerar man alltså, av fler ögandet. Men det är bara det att den bilden... Av sjukvården, ägandet av sjukvården är totalt, fullständigt falsk det, Alltså, det är inga privat, alltså, det är inga vård vårdare som äger de här eh, företagen i, i, i Sverige, sjukvårdsbolagen. Utan det är eh, är stora företag stora internationella multi, multinationella företag, till exempel Capio och Attendo alltså de, det är bolag, de har massa holdingbolag som inte har några folk men de är registrerade när vi, när vi gör sig det, det är alltså ett skatteparadis där ingen annan stat har något insyn de, alltså, de, de drar ner offentliga de drar in offentliga medel från Sverige som de Sen slipper alltså vinster som de slipper skatta för nere i New York Och det går inte att få någon kontroll över. Det. För de bankerna, alltså det är ett sånt land som inte släpper in någon som helst kontroll. Det är där man brukar tvätta svarta pengar till vita och, och allt sånt. Och det ser ledande ut på de andra. Där finns fyra egentligen stora Äh, wolf och Tauge i Sverige Karema och Aleris Det är samma med dem det är alltså internationella kapitalet som köper upp sjukvården här i Sverige det är inte så som centern vill utmåla det, att det är sjuksköterskor i få som äger den sjukvården här utan tvärtom så innebär den privatiseringen av sjukvården som vi genomför här borgerligheten, socialdemokratin gjorde den också den innebär alltså att vi lämnar ut pengar till kapitalet som de så plöjer mer i bolag eh, som är registrerade utomlands i Növjörs bara för att de ska slippa och leverera skatt i Sverige. Men de vill gärna åt de pengarna vi betalar in i skatt. Den myten har man ju alltid fört eh, om att man ska på något sätt skapa någon form av närproduktion och småföretagande som ska driva de här sakerna. Man kör ju samma grej men när det gäller så, eh, eh, elen i, i Sverige när man avreglerar den också Jag menar, det, ska någon komma och påstå mig att en städare inne på, ska driva ett kärnkraftsverk eller något sånt. Det, alltså, det, det är just sådana här trams alltså. det, det är bara löjligt eller att man ska försöka någon, någon, som du sa en, en undersköterska skulle ha råd att driva ett sjukhus ja, det är bara, bara, bara vansligt och löjligt men det är klart man måste ju använda den typen av propaganda för att man ska kunna köpa det, alltså, sälja det här Konceptet att man måste privatisera. Det, det, det kommer närmare. De vet bäst och såna här grejer. Ja, alltså till exempel då och de sålde ut halva sitt företag till ett och kallas det ett riskkapitalbolag de över hela världen för, förvaltade de tillgångar till över, 300, över 400 miljarder kronor alltså, över hela världen så det är de som snor våra skattepengar och tror att de gör det av det på något vis mot med de, med de sjuka här i de gör det för att rösa hem profeter så stora som möjligt. Det är därför man köper på sjukvård och sen sparkar man halva besättningen ungefär, eller kanske Låg i varje fall 25 procent. Det är den 25 procent som har gått till lunar Det innebär ju naturligtvis att vi får sämre sjukvård. Men naturligtvis innebär det ju att det är trint under de kokaer de ytterligare ökar sina miljarder med de Så det är där. Det är där Centerpartiet vill föra dit våra pengar. Det är inte till några sjuksköterskor eller undersköterskor i fotplatofflor. De använder man för, som ett väldigt dåligt illustrativt exempel jag tänkte bara innan vi går till Pasion så är det här med att den här undersökningen som man har gjort den var rätt intressant för att det var rätt kul också att se den för jag tror den var i, i ungefär nästan sida vid sida vid en annan artikel som, som står just om hälsan och att facket var oroliga över de sammanslagningar som har gjort i regionen för att man ska göra för att de arbetande ska få dålig hälsa mer stress och de kommer det kommer, kommer att bli försämrad så jag menar det är ju inte märkligt att jag svenskt, han är impopulär och övriga regionsfullmäktige är i just här i Skåne Nej, alltså om vi ser det är inga småbolag det handlar om praktikertjänst som man säger, ett sånt bolag de har 8000 anställda i Sverige Karema har över 10 000. Capio Attendo har över 15 000 anställda. Så det, det är stora delar av den offentliga sektorn. Det var en kille som sa, problemet är att det är skattepengar det handlar om. Jag vill att mina skattepengar ska gå till, till vård och inte förvandlas till skattefria inkomster i andra länder. Mina, äh, mina pengar ska gå till vård Inte till champagne Ut kapitalutgångar Och det är absolut rätt Det är kommunisternas inställning också Därför ska vi naturligtvis Inte privat, privatisera Ett enda del Av den vårdsektorn mer Gatsten Gatsten Vilken kraft den har. Den går genom media bruset om man slänger en i självförsvar Till och med ett kärringkast som bara når halvdags fram Gatsten i kilo eller hektogram Det finns någonting på vår planet som är hårdare än granit och det är en VTO-magnat Som lobbar för sin profil Hans blod är kallt Som arktisk is Och han hör bara det han vill Så hur högt vi ropar Träcker det aldrig till Men Gatsten, Gatsten Vilken traf det har Den går genom Mediabruset Om man stänger den i självförsvar Till och med kask som bara når halvvägs fram Gatsten i kilo eller hektogram Gick all granit och tegel, ja till och med cement För annars kan det hända att du blir skjuten av en polis Som aldrig blir fält trots mängden av bildbelis Gatsten, gatsten, vilken kraft den har Den går genom mediabruset bruset och man slänger den i självförsvar Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram Gatsten i kilo eller ett hektogram ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burla Vi som är i studion i Viktor Jan. Vi pratar kort lite om sjukvården och privatiseringen vården av privatiseringen och hur de pengarna som då är alltså skattepengarna överförs till skatteparadis för att bli profiter åt skrupellosa affärsmän som inte bryr sig ett dog om hur sjukvården fungerar i, i Sverige och vi ser också vilka som lämnade jag lämnar över till dem. De var ju inte särskilt populära. Vad sa du där? Han, jag hittar han uppe i Helsingborg? Också. Jag glömmer alla Helsingborgare. Kim Jensen är det då? Nej. Alltså du menar jag just impopulär. Ja, ja, han, han var ju ledig popular popularitetsliga med minus elva. Och det är han faktiskt absolut värt. För han har lämnat mycket av våra skattmedel över till de nere i Növgörsi, som aldrig kommer att betala en krona i skatt i Sverige. Och de skiter precis fullständigt i hur vi har de med sjukvård här. Det är de som kan lägga ner vård, vårdbolagen och, och dra in på personal göra allt för att deras profiter ska öka. Och naturligtvis är det farligt för ett civiliserat samhälle att över sjukvården till, till им profitorer. För då får vi den barbari som vi alltså egentligen inte vill ha. Och det är därför vi säger, och så fungerar naturligtvis kapitalismen. Och därför säger vi barbari eller socialism. Kapitalism eller socialism helt enkelt. För, för eh, kapitalismen leder till sådana här affärer Det skulle ju naturligtvis aldrig eh, socialister och kommunister kommit på att plundra folket för att det ett fåtal eh, rika eh, kapitalmagnater Ska kunna skriva sig på deras bekostnad. Och det sjöng ju han om måste lite där. Eh, Vad han och eh, Ja, han som sjöng om Göteborg. Jan Men, Hammarlund. Jan Hammarlund. Och, och det är eh, kanske lite mer sånt som behövs. Lite mer jävlar än Amma. Då är det ju så att han sjöng om cement också. Och det är ju förbjudet inför att införa till gåsa. Vi vet alla att... Eh, i Gaza pågår en blodig ockupation det tillhör alltså Israels ockupation där bor en och en halv miljoner människor i där för ett år sedan ungefär så blev de utsatta för bombningar man bombade fotbollsarenor man bombade hus och allt möjligt och sen har man då infört en blockad mot det folket som bor i Gaza därför att man via valde fel representanter. Man valde någon som i eh, ett parti eller en organisation som inte eh, Hamas. då de som fick den eh, politiska majoriteten. Och enligt eh, då Israel så är de terrorister. Och därför skulle hela befolkningen på en och en halv miljon i Gaza straffas. Och straffningen gör man ju dels genom det kriget man förde för ett år sedan. Men också genom att förvägra dem alla all rätt till humanitär hjälp. Vi har sett det nu i Väckan som gick var det välja då man båda en båt ute på internationellt vatten och kidnappa folket från båtarna. Alltså, modernt sköröveri kan man säga. anstiftan till mord måste ju ligga på då, den försvarsministern man har. Eller närmast, jag vet inte varför man kallar han för försvarsminister för. Han har mest ägnat sig att, att bedriva krig. Nej, förresten, en, en trogen socialdemokrat sitter med som visordförande i socialistinternationalen. Visordförande liksom Mona Sahlin och för övrigt en... En känd person från Grekland som nu genomför verkliga besparingar på arbetarna. Alla de tre sitter med i Socialistinternationalen som är så Men i varje fall var det han som bordrade kidnappningen och, och bordningen alltså sköröveriet med de sex fartygen som skulle skepa in material till och få humanitär hjälp helt enkelt till de som bor i Gaza det var alltså då inte till låtet enligt Israels och varorna bestod av leksaker, cement Ja, alla möjliga sådana saker som dels underlättar naturligtvis för barnen men också mediciner och rullstolar och annat den här eh, aktionen kan man kalla det det har ändå haft eh, varit väldigt intressant för det har ju inte varit en, en enkel form av välgörenhet de har varit väldigt tydliga från organisationen utan eh, vad man menade på att förutom att man sände eh, förnödenheter så ville man också eh, ha en politisk aktion där man vill försöka bryta klaren just den blokkaden som eh, skapar sånt stort lidande eh, på gasaremsan så att eh, det var inte den vanliga typen av om man ska säga så då var man eh, någon form av väljare. Och då var man väldigt tydligt. Och där var vi också vi inblandade. Vi stödde den här och vi köpte någon sjömil också för det kunde man göra. Och man kan ju fortfarande tog, gå ner och köpa lite cement också, och så man stödjer organisationen då. Och precis som du säger ja vi som var där nere, vi de hade ju lite här vi hade ju gjort, vi gör ju för det på goda kommunistpartiet förra veckan och så springer ner ner på Gustav och torg i Malmö och titta ni som bor här i närheten titta på det och, och vi var ju där och, och hjälpte till att dela ut och sådana här grejer och min förvånande när jag kom dit på morgonnätet alltså, jag, jag var ju inte förvånad att man stoppade båten och fartygen men just det här att man skulle skj skjuta ner en massa folk visar ändå vilken attityd man har alltså, gentemot Israel för det här, sen kommer man ju med de typiska lögnerna, jag pratar med en person från en annan organisation det här påminner, alltså Israel försöker ju hitta på någon anledning till att man gjorde det här att det senaste var att det var väl 50 legosoldater på och de hade 10 000 dollar var och en och allt möjligt man hittar på, det påminner lite om det här med Irak-historien då, då Saddam Hussein satt på ett källarförråd med atombomber och allt vad nu var för någonting så man inte kunde hitta någonting men Israel är ju också en nation som är ju känd alltså, för att eh, inte respektera överhuvudtaget några internationella avtal. Alltså, man går omkring och spär den här eh, myten om att ja, Israel måste försvara sig för att de är en demokratisk stat i en odemokratisk del av världen. Det, det är typiskt från israelvännerna och borgerligheten. För det är ju oftast borgerligheten som stödjer Israel. Och det är ju på grund av att USA stödjer Israel. Och så ser ju Israel som en form av väldigt lukrativ i och med att Israel har, har fingret på avtryckarna hela tiden och skickar ner en massa bombor. Och sen så använder den amerikanska staten och pumpar in en massa miljoner för att de ska och få bidrag för att köpa vet du, krigsmaterial från USA. Så går det sådär i en cirkel hela tiden. Och jag menar, det där kan ju ingen påstå komma till mig och säga att det är Om vi ska nu inte ens använda oss av klassuttryck och säga att det där är någon form av demokrati demokratiutövande ju. Att man ockuperar en massa folk och bombar sönder med små bitar ju. Ja, yeah. alltså Israel är ju en del av det imperialistiska systemet, Den imperialistisk stat och vi vet kännetecknen för imperialismen, det är ju att alltid är för nya marknader och får lägga under sig andra länder och det är det, alltså helt följdrigt, de handlar helt följdrigt enligt uh, imperialismens intresse liksom uh, USA var och i Vietnam och bombade och försökte ta deras land för 40 år sedan ungefär så gör Israel samma sak, alltså för det är samma system som är drivkraften i deras agerande. Alltså att de ska slå under sig, skaffa sig större marknader och dominera andra länder och andra områden. Och, och därför så är det, alltså det, det är inte förvånande att de uppträder så men naturligtvis så bekämpa Israel eller zionismens politik och den ideologin som styr eh, Israel, det, det är ju naturligtvis att bekämpa imperialismen, därför är det ju en del av den anti-imperialistiska kampen, du sa att man kunde köpa cement till exempel men det tillhör de varorna som är förbjudna att föra in i gas alltså folk, man får inte, de får inte ta emot cement av ut eller de får ingenting från Israel heller. Jo, de skickar en, en last varje månad. De påstår att de får all humanitär hjälp de behöver av Israel. Och Israel skickar en, en kilo. Rögnat så innebär att man skickar fyra kilo i, i månaden till varje gasa nej förlåt fyra kilo har man skickat till under sex månader till, till varje gasabor i humanitärt bistämd och de som då ser bilderna efter förödelsen hur det såg ut förstår ju att fyra kilo det är liksom ingenting om man ser bara alltså cementen som skulle behövas de skulle behöva en otrolig massa mer saker och man ser på den förödelse som var efter det kriget Israel hade fört då sen säger man ju att att de skjuter raketer mot dem Men det, de, det är inte alls konstigt De bor på ett ockuperat område Och det är naturligtvis varje lands medborgars skyldighet Att strida mot dem som ockuperar ett land Det är klart, självklart att Sveriges befolkning Det är klart att vi skulle strida mot dem som kom hit och ockupera Sverige Oavsett vilka det var Kommunisterna brukar alltid vara väldigt... Eh, och på det också, vi ser både i Norge och Danmark och så, där var det ju naturligtvis kommunisterna som gick i första ledet när det gällde ockupationen, när den nazistiska ockupationen. Och det är klart att det är palestinerna har rätt att bekämpa israelisk, israelisk eh, ockupation och de har inte bara rätt enligt FN-statut. För de har till och med skyldigheter att bekämpa ockupationsmakten. Och Israel som är ockupationsmakten har överhuvudtaget inga som helst rättigheter att ställa några specifika krav på Gaza. De är där olagligt och brottsligt strider mot internationell rätt att ockupera Gaza. Nu behövs det visserligen i Israel att de inte ockuperar Gaza längre, men det är ändå väldigt märkligt att man, <går> alltså ett tillstånd i sådana fall som om det är en icke-okkupation, för de har ju inte rätt till någonting överhuvudtaget och, och de är instängda. Så självklart är det en ockupation och det är inte bara en ockupation utan det är faktiskt en kolonialpolitik, en riktig kolonialpolitik, eftersom man bygger en massa bosättningar och det var precis som man gjorde till exempel under Romertidet om man tyckte om att bygga bosättningar runt om där man ockuperade eller under kolonialismen så så att det, det där är ju självklart det förbjudet också enligt uh, alla tatuer som finns i, i världen att bete sig på det viset. Vi kommer i alla fall uh, med tanke på det här, vi det här, Det kommer vara en demonstration i Malmö. Uh, jag Ja, imorgon klockan 14 är där en demonstration till stöd för Gaussabon. För rätten att humanitärt hjälpa de människorna som är instängda i man brukar säga världens största utomhusfängelse alla fängelser ligger med utomhus vad jag vet men de är instängda i världens största fängelse för det är så att Israel har byggt en mur kring dem som är sex meter hög jag vet inte precis hur brej den är den är inte sådär jättebred och de kontrollerar alla som vill in eller ut och sjövägen ser vi ju hur de beter sig med de skeppen som försöker ta sig sjövägen i Gosa, då, då bordar man dem och mördar eh, folk på båtarna och den demonstrationen till stöd mot en sån politik är imorgon från Gustav torg startar den och där är samlingen klockan 14 innan vi går till avslut så vill jag också bara säga det att för er som lyssnar att det är viktigt alltså det här chefset med Hamas Alltså jag är så trött på att höra det alltså man har gått omkring och påstått alltså att man får den här politiken för att Hamas sitter nu i makten alltså den här politiken har man fört långt innan Hamas ens existerade som en organisation det är ju en politik som man har fört en gång botten sedan staten Israels födelse där var man, när man föddes så skulle man sk en hel del avtal som man sa att man skulle faktiskt äh, driva och acceptera men det gjorde man aldrig till exempel rätten för att äh, palestinierna ska bo faktiskt i, i Israel och att, äh, de sparkar man ju bara till direkt efteråt Så att äh, det här lögnen som man skriver, som ni hör från borgerligt äh, oftast är det ju faktiskt därifrån, det kommer ju. Att äh, de har, äh, det är en demokratisk stat och de har rätt för, för, till det ena eller det andra. där men de har inte rätt till att bete sig så här och Israel har aldrig skrivit under alla de avtal som, som de har sagt att de ska äh, alltså genomföra de avtal som de skrivit under. Och det har överhuvudtaget ingenting med Hamas att göra. Nej, och det är viktigt alltså. Tro inte på det, att det handlar om Hamas. Hamas har funnits i tre år. Den politiken är som du säger, den har pågått långt innan Hamas överhuvudtaget bildade. Man har Gaza gasar och upprätta olagliga bosättningar där. Nej. Långt innan Hamas. Hamas kan man närmast säga att det är en svar, alltså ett desperat svar. Um, desperata människor för svar på en olaglig ockupation och ett förtryck utan dess lika en apartelstad i stil med Sydafrika. Därför ska ni komma till Gustav Hallstor klockan 14 i morgon i Malmö och då direkt en demonstration som kommer att gå till Möllevångstorget. Med det så sa vi tack och, jag, och fortsatt trevlig helg. röda fara röda fana framåt kamrater i uppromana. röda fana som segern ger. Röda fanan ska mot segern gå. Röda fanan den ska segen nå. Röda fanan ska mot segern. Vår <skratt>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 Där på SKP SC, där kan du också nå vår tidning, riktpunkt. Det är en bra tidning, passa på att ta en prämeration på den. Jag såg idag att det har kommit in två stycken nya prämoranter på den. Så det är, är en läsvärd tidning och en nödvändig tidning för att förstå den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 Jag sa inte telefonnummerna till studion. De är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. För er som vill vara med i programmet ha frågor att ställa eller vill vara med och diskutera. Någonting annat vi tar upp här på radion. Vi öppnar för allting. Har du punkter så kan du också mejla in till Radio Kommunist.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 kapitalet har någonting som man kallar jämviktsarbetslösheten och det är när då löner och inflation och arbetslöshet stämmer, alltså cyniskt man, använder man människor, ställer människor utan försörjning för att kunna hålla alltså så kallad inflationen och lönerna på en viss nivå och det är ju naturligtvis att man vill hålla lönerna för av full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 så låter man så ordnar man kanske i tusental eller tolvhoma platser och det innebär ju naturligtvis att de, trots allt är många ungdomar arbetslösa. Några partier, vi ser de borgerliga partierna, tror att man ska lösa det med någon form av lärlingsplatser. Det är ju naturligtvis en illusion uh, man försöker skapa. Man försöker ge intrycket av att ungdomen inte vill ta vilket jobb som helst. Man påstår också att ungdomen är skoltrött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 kongressen man är ju intresserad eftersom man själv är så kallad gammal byggnadsarbetare och, och det är ju rätt så där tog man bland annat upp det om lärlingarna. För det fanns en motion på byggnadskongress som krävde alltså att vid all offentlig verksamhet så skulle man bereda lärlingsplatser. Det är ju så alltså att många nu, alltså byggnadsarbetare, är en gymnasial utbildning det hör man ju väl mest kända i Mölledaalskolan. De som ska bli byggnadsarbetare, gå på Mölledaalskolan, jag var inte om det där. Finnska var en brossad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 och då fanns det en motion som innebar alltså att man skulle, alltså alla, all offentlig upphandling skulle innebära att man skulle i den upphandlingen säga ifrån, alltså samhället skulle ställa krav på att man ordnar samtidigt lärlingsplatser i de ställena när man handlar upp byggna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 som gäller. Och i, i, i då är det är idag i frågan För det har inte finnas någonting annat än just själva byggnadssjön. Så är ju Katrin stoppar lärlingarna inom byggnads i Det är säkert så inom många andra områden. Att komma upp på en lärlingsplats. Det borde folkpartiet som påstår att de ska ordna lärlingsplatser, Har vi de ju i De har ju till och med en minister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 för sin arbetsdag för kortad åtta timmar. För det är det det handlar om naturligtvis. Produktions, produktionstiden skulle bli större om vi låter en halv miljon människor komma in i arbetslivet också. Så det, det är ju naturligtvis, alltså det är med kostnader och sånt, för det är ju ingen poster att vi ska kasta dem på seotypen eller låta dem halva miljonen arbetslösa gå ut för etikestutan. Då får de ju säga det om, de, om det är det de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 Radio kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöf. i studion är Viktor och Jan. Telefonnumren till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 ni hörde Björn Arselius under Sions kalla Stjärna. vi ska ta upp om Palestina och Gaza eh, men det blir i nästa block vi ska fortsätta lite grann det ska vi ta där Viktor sa ju att eh, motionen om 60 timmars arbetsdag från, eh, kom från Gästrekland och han har vem det var som låg bakom det det är så att vi har en fackligt aktiv kamrat i, i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 Ja, det har kommit eh, en artikel eh, i Bär, i, i Skånska och Sydsvenskan. Det handlar om, man har gjort en undersökning visst, i regionen, vem som är den minst populära. Och det visar sig att det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 Att de inte förstår att den politiken som man har fått fört nu ju, den sista. Alltså man har ju kunnat läsa i tidningen gång på gång. Man har kunnat se på nyheterna. Man har kunnat eh, folks olika organisationer som ut har utdelat flygblad. Och det finns till och med eh, någon, för, någon, något nätverk som har startat upp just för de här frågorna. Så alltså, det har ju gått så långt med sjukvården att det är en botten eh, Svårt att säga om det faktiskt fungerar. Och, och det är ju inte bara eh, sjukvårdspersonalen på den lägsta nivån.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 det där står det på centerpartiet. Fler företagare i få Alltså, Och så illustrerar man en bild av sjukvården. Alltså med två sjukfotorskor i få Jag hoppas alla vet vad få pattofflar är. Det är de där plasttofflarna. De är jättebekväma och Och, och, det, och det, det illustrerar man. Alltså fler ögandet. Men det är bara det att den bilden. Av sjukvården, ägandet av sjukvården är totalt, fullständigt falsk det, Alltså, det är inga privat, eller det är inga vårdvårdare som äger de här eh, företagen i, i, i Sverige, sjukvårdsbolagen. Utan det är eh,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 det är alltså internationella kapitalet som köper upp sjukvården här i Sverige. Det är inte så som centern ville utmåla det, Att det är sjuksköterskor i Fopatoflor som äger den sjukvården här. Utan tvärtom så innebär den privatiseringen av sjukvården som vi genomför här. Borligheten, socialdemokratin gjorde den också. Den innebär alltså att vi lämnar ut pengar till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 elen i, i Sverige när man avreglerar den också Jag menar, det, ska någon komma och påstå att en städare ska det driva ett eller något sådant det, alltså det, det är ju sådana här så alltså. det, det är ju bara löjligt eller att man ska försöka någon, någon, som du sa en, en undersköterska skulle ha råd och driva ett sjukhus ja, det är ju bara, bara vansligt och löjligt men det är klart man måste ju använda den typen av propaganda för att man ska kunna köpa alltså, sälja det här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 det var i fall 25 procent. Det är den 25 procent som har gått till luner Det innebär ju naturligtvis att vi får sämre sjukvård. Men naturligtvis innebär det ju att Trinton under de kaker, de ytterligare ökar sina miljarder med RSI. Så det är där.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 <laughs> Han är impopulär och övriga regionsfullmäktige är impopulär just här i Skåne. Nej, alltså om vi ser det är inga små bolag det handlar om praktikertjänster, det ett sådant bolag. De har 8000 anställda i Sverige. Carema har över 10 000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 Tärringkast som bara når halvvägs fram Gadsden i kilo eller hektogram I all granit och tegel, jag till och med cement För annars kan det hända att du blir skjuten av en polis Som aldrig blir fälld, trots mängden av bildbelis Gadsden, gadsden, vilken kraft den har Den går genom mediabruset Om man slänger den i självförsvar Till och med kärringkast Som bara når halvvägs fram Gadsden, eller hektogram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 jag lämnar över till dem. De var ju inte särskilt populära. Vad sa du där? Han, jag hittade han uppe i Helsingborg. Jag glömmer alla Helsingborgare. Kim Jensen, eller Nej. Alltså du menar jag just impopulär? Jörker Svansdén. Han var ju ledde impopula impopularitetsligan med minus 11. Och det är han faktiskt absolut värt. För han har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 lämna folkvorden till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 representant om man valde någon som inte ett parti eller en organisation som inte hamnar stöd de som fick den politiska majoriteten och enligt då Israel så är de terrorister och därför skulle hela befolkningen på en och en halv miljon i Gaza straffas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 i varje fall var det han som bådade kidnappningen och, och um, bordningen alltså sjöövveriet med de sex uh, fartygen som skulle uh, skepa in uh, material till uh, och få uh, humanitär hjälp helt enkelt till uh, de som bor i Gaza. Det var alltså då inte tillägligt enligt uh, Israels. Och varorna bestod av leksaker, cement.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 den här eh, aktionen kan man känna det det har ändå haft, varit väldigt intressant för det har ju inte varit en, en enkel form av välgörenhet de har varit väldigt tydliga från organisationen utan eh, vad man menade på att förutom att man sände förnödenheter så vill man också eh, ha en politisk aktion där man vill försöka bryta blockaden, just den blockaden som eh, skapar sånt stort lidande just, eh, på gasaremsan så att eh, det var inte den vanliga typen av sjön om man ska säga så då var man eh, någon form av väljare och då var man väldigt tydliga med och där var vi också inblandade vi stödde den här och vi köpte någon sjömil också för det kunde man göra och man kan ju fortfarande då, gå ner och köpa lite cement och om man stödjer organisationen då. och precis som du sa Jonas, så visst, vi som var där nere vi, de hade ju lite sådana vi, vi gjorde ju ett det på Radio Kommunist då, förra veckan och så sprickade jag ner på Gustav då, och stod i Malmö och titta ni som bor här i närheten och titta på det här och, och, och vi var ju där och, och hjälpte till dela ut och sådana här grejer och det var de min förvåning när jag kom dit på morgonen att, att men alltså, jag var ju inte jag var ju inte förvånad att man stoppade båten och fartygen men just det här att man skulle sk skjuta ner en massa folk, visar ändå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 i och med att Israel har ju. Vad är det? De Man har fingret på avtryckarna hela tiden och de skickar ner en massa bomborg. Och Sen så använder den amerikanska staten och pumpar in en massa miljoner för att de ska få bidra att köpa vet du, krigsmaterial från USA. så går det så här i en cirkel hela tiden. Och jag menar, det där kan ju ingen påstå komma till mig och säga att det är ett... Om vi ska nu inte ens använda oss av klassuttryck och säga att det där är någon form av demokratiutövande ju. Att man ockuperar en massa folk och, och bombar sönder med små bitar ju. Ja, alltså Israel är ju en del av det imperialistiska systemet Det är en imperialistisk stat Och vi vet kännetecken för imperialismen Det är ju att alltid är för nya marknader Och för att lägga under sig andra länder Och det är det, alltså helt följri, De handlar helt riktigt enligt uh, imperialismens intresse Liksom uh, USA var i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 om man ser bara alltså cementen som skulle behövas de skulle behöva otroligt massa mer saker om man ser på den förödelse som var efter det kriget Israel hade fört då sen säger man ju att det, att de skjuter raketer mot dem, men det, de, det är inte alls konstigt, de bor på ett ockuperat område och det är naturligtvis varje lands medborgars skyldighet att strida mot dem som ockupera ett land. Det är klart, självklart att Sveriges befolkning det är klart att vi skulle strida mot de som kom hit och ockupera Sverige oavsett vilka det var. Kommunisterna brukar Det vara väldigt eh,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 De påser visserligen i Israel att de inte ockuperar Gaza längre men det är ändå väldigt märkligt att man <laughs> alltså ett tillstånd i sådana fall som om det är en icke-okupation, för de har ju inte rätt till någonting överhuvudtaget och, och de är instängda så självklart är det en okupation och det är inte bara en okupation utan det är faktiskt en kolonialpolitik, en riktig kolonialpolitik eftersom man bygger en massa bosättningar och det var precis som man gjorde till exempel under romartidet där man tyckte om att bygga bosättningar runt om där man ockuperade eller under kolonialismen så, så att det, det där är ju självklart det förbjudet också enligt alla tatuater som finns i, i världen bete sig på det viset vi kommer i alla fall med tanke på det här, vi det, här det kommer vara en demonstration i Malmö ja ja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 och de kontrollerar alla som vill in eller ut. Och sjövägen ser vi ju hur de beter sig mot de skeppen som försöker ta sig sjövägen till Gaza. Då, då bordar man dem och mördar folk på båtarna. Och den demonstrationen till stöd mot en sådan politik är imorgon från Gustav Rolstor startar den, Och där är samlingen klockan 14. Innan vi går till avslut så vill jag också bara säga att för er som lyssnar att det är viktigt alltså det här tjafset med Hamas jag är så trött på att höra det man har gått omkring och påstått att man får den här politiken för att Hamas sitter nu i makten alltså den här politiken har man fört långt innan Hamas ens existerade som en organisation det är ju en politik som man har fört en gång under botten sedan staten i Israels födelse där var man, när man föddes så skulle man man om en hel del avtal som man sa att man skulle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 Leve socialism, leve friheten